Medvecukor meglesi a Mikulást. – Te, mama? – mondta egy reggel Medvecukor. – Én én elkapom a Mikulást. – Elkapod? – rándult meg Maci a szája szél. – Aztán minek? – Ha muszáj elkapnom, hogy megtudjam az igazat. – mondta Medvecukor határozottan. Panda Peti azt mondta, hogy a Mikulás szenet tesz a rossz gyerekek cipőjébe. Róka Réka pedig be egy szóra állította, hogy megveszőzi azt, aki nem eszi meg a spenótot. De az is lehet, hogy a zsákjába dugja. Sűn-sűni hugának is ő vitte el a csumiját, és Állítólag számon tartja a rossz gyerekeket is. Szóval tisztáznia kell magát, ezért kapom el. Macimama megsimogatta a kisbors üstökét <gül> Én úgy tudom, és szerintem minden szülő tudja ezt. A Mikulás szereti a gyerekeket. Azért jön el minden évben, hogy örömet okozzon nem pedig azért, hogy ijeszgesse a gyerekeket. Nem hiszem, hogy az a dolga, hogy a szülők helyet nevelje meg a csemetéket. Csak diót, mogyorót, almát, csokoládét hoz, és szép meséket mond a gyerekeknek. Na, hát ez az, mondta Medve Én is ezt akarom hallani, na de, de tőle. Úgy, hogy Idén elkapom. És eltervezted már, hogyan? Kérdezte mama komolyan. Hát, hát alakul, mondta medve bizonytalanul. Még dolgozom rajta. Hát, de Mikulásig még van idő, tette hozzá. Ha – Szükséged lenne a segítségemre, csak szólj! – mondta mama, és leszárta a témát. – Lehet, hogy meg is feledkezett volna a dologról, ami nem csoda, hiszen oly sok készülődéssel jár az ünnep, ha december 5-én nem botlik bele a nagy felfordulásba. – De mit csinálsz, medvecukor? – érdeklődött mama. – Nem, cipőtisztítással kellene foglalatoskodnod. Medvecukor egy óriási ruhás kusarat hurcolt éppen az ablak elé, úgyhogy csak menet közben válaszolt. – Hát nem megbeszéltük, hogy elkapom? – Ja, úgy, jutott eszébe medvemomának a terv. Szóval még mindig meg akarod kérdezni a Mikulástól, hogy miért jön minden évben? Hát persze! De előbb el kell kapnom, mert nagyon fürge? Majd ide teszem neki a tejet és a sütit, magyarázta medve cukor, miközben egy esernyő kitámasztotta a ruháskosarat. És, és ha majd bemászik a lája a sütiért, akkor majd lecsapom a kosár tetejét, fűzte hozzá. És, és majd csak akkor engedem ki alóla, ha már beszéltünk. Mama rögtön hozta a sütit és a tejet, de nem bírta ki nélkül. És ez mégis mi lenne, ha csak úgy megbíznál benne? Medve cukor zavarta, vakargatta a kopakját. – Na, és, és a panda peci, meg amit a róka réka mondott, az ami lesz? – kérdezte. Macimama mama, ült, és némi gondolkodás után ezt kérdezte. – És ha a Mikulás valójában mindenkinek örömet hoz, csak néhányan ezt félreértik – vagy arra használják, hogy ráfogják különböző dolgok, például a cumi eltűnését? Pedig szerintem a Mikulásnak nincsám szüksége ilyesmire, és a szarvasok sem cumiznak. Legalábbis úgy tudom. Hát, – hát, hát ez igaz, – mondta Medvecukor. – De… Ha már nekifogtam, a... lesz, ami lesz, én a végére járok. Azzal hangosabbra vette a zenét, és nagy rendrakásba kezdett. Tudod, tudod, ébren kell maradni, ha beszélni akarok vele. Később megnézett a tévében egy műsort a meteoritokról. Még az, hogy egy kukkot sem érted belőle, de legalább ébren maradt. Azután hideg vízben mosdott meg, és bátyussal beszélgetett, amíg végül ő is aludni nem ment. Ma Mama később ágyában szenderegve találta meg medvecukrot, aki még álmában is a ruhás kosár szorongatta a mancsában. Reggel medvecukor izgatottan ébredt. Előbb az édességgel teli kis csizmákhoz, majd a lecsapódó fedelő kosárhoz szaladt. Tágra nyílt szemmel bámulta az üres sütistányért, a kiivott poharat, és a mellettük ott díszelgő cubit. <gül> – Hát én, én tudtam, hogy nem is kell neki. – mosolyodott el elégedetten.